amma bad vazojme leximin e vleshëm te leximin e librit vleshëm ser husunne te autorit imam al-barbahari rahimahullah etjelen pikën 98 kafan wa'lam rahimak allah an ahla al-ilm lam yezalu yirdun qaul al-jahmiya pra diye allahut msiroft se dietar të gjithmonë e kanë refuzuar fjalët e xehmive ose mendimet e xehmive hatta ka në xhilafati beni fulan derisa ka ardhur xhalifati familje filan familjes <coughs> takallama ruweypdatu fi amril aama wa ta'anu ala athat rasulillahi sallallahu alaihi wasallam natko fillun te vexhlit të flasin për çështjet më vështore, të ose për çështjet e umetit në përgjithësi, edhe i akuzuan se refuzuan dhurmat për hadithet fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadhu bil qiyas wal ra'i. Domethënë refuzojnë hadithet dhe e marrin për baz analogjinë edhe mendimin. Wa kaffaru men khalëfahum, edhe atëherë ata i shpallën kërë qafira të gjithë ata që i kundrëstojnë këtar. Fëda khalëfi qëblihimu al-gjahilu wal-mogafel, wal-ladhi la ilme lehu, edhe atëherë në mendimi natyre hinën njerëzit që janë i njërand, ose ata që kanë nuk kuptojnë, edhe ata që nuk kanë dituri. Hatta keferu min hëthu la ja'lemunë, fët ather do të them saqë uh, shumë prej këtyre dorën dolën prej islamit, do të thonë bën kufër, duke mos e mos e kuptu, mos e ditë. فهلکت الامه من وجوه që stu ummeti uskatru në disa aspekte, wa kafarat min wujuh edhe ka bë kufr në disa aspekte, wa tazat min wujuh edhe ka bë zendeka, do të thonë që është uh, njësoj si kufri. Wadallet min u gjuh edhe ka dheviju në disa aspekte. Weteferrakat min u gjuh, wepte deat min u gjuh dhe është përqaën në disa aspekte, ka bo bidat në disa aspekte. Illa men thëbëta ala qabli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam e emrihi, përveç atyre që kanë në bejtë të paluhatëshëm pra në fjalë të, të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, në urdhërat e ti, vë emri ashabi hi edhe në urdhërat e, ose në cështjen, pra në rrugën e sahabëve. Vëlem ju khëtti e khedemin hum, edhe atatët cilit nuk kanë zonë gabim asë njërin prej sahabëve, vëlem ju gjawiz emrahum, edhe që nuk e kanë tejkalu urdhërin e tyre, vëvësi ahum, ahum, edhe që e kanë pa për vete, dëmë thënë, atë cështje shka e kanë qenë edhe sahabët. Wa lam yarghab an tariqatihim wa madhhabihim, nuk os largu prej e mëny, rrugës dhe metodologjisë së sahabeve wa alima annahum kanu ala al-islam as-sahih. Pra do të them vetëm këta kanë shpëtuar, këta njerëz që kanë pasë këtë qëndrim, e, pas ky qendrim dhe pastaj thotë dhe kanë ditë se sahabët janë në Islamin ose kanë qenë në Islamin e saktë. والايمان الصحيح وانه ايمان سكت فقلدوا دينه واستراح اذ هكستو اي قاصو صحابه من فناتي و استراحوا وعلمت ان الدين انما هو التقليد اذ هكا كوبتوسه فهيا است باسيم والتقليد لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كرسه باسيمي كل تقليد مثلا يباثه فقط صحابهت peygamberit sallallahu alaihi wasallam dot kjo është pikë kjo është fjala e autorit rahimehullah në kët pikë ose në kët paragraf kët çështje që ai ka përmendë ë do thot këtu në kët pikë flet për një grup një sekt të devijuar që është paraqit në kohë të hershme e që quhen xehmi Ata kanë qenë devjume dhe kanë pas besime shumë të fëlliqura. Në dhëtë i kanë mëhu cilësi të Allahut, subhanahu wa ta e ta'ala. Madje i kanë mëhu edhe emrat e Allahut. Po ashtu përveç kësaj kanë pas irgja të skajshme, du më thanë se e kanë logaritë së cilin që ka thotë se... Së cili që e një Allahun. Du më thanë kanë thonë se imani është vetëm njohje. Nëse një Allahun e tëre ka qenë për ata besimtar, duhet të ta e është i rgjaj ma ekstrem. Gjithashtu, përveç kësë haja ta, kanë pasë dhe besim për dhe më thonë djebër. Qa dhe të djebër? Se njëriju nuk është, i, nuk është i lirë me vendosë, më thonë, veprimet e vejta nuk i bën me vullnetin e vetë, po në realitet, vepru e së është Allahu. Kurse njeri, du më thonë, i bje si vetëm kukull me si thonë, ati në, me penjë, që, du më thonë, se njeri nuk ka vullnet, edhe gjitha veprimet janë veprimet Allahut. Edhe i rëgjan skajshmet, më thonë, se e, kjo është shkatrimi shëriatit, edhe devimet tjera shumë të rezikshme që kanë pasë Gjehmit, du më thënë, sikur këta që ka i përmenëm, pra mohim i krejt e imrave, cilsive të Allahut, e, mohim i qështjeve të imanit, i rgja të pëllot, ekstrem, du më thënë edhe Gjeber, që do thëtë se njëriju nuk ka vullnet të lirë, e kështu më radhë. Du më thënë, ata kanë thënë se vejprat e njerëzve nuk janë në realitet vejprat njerëzve, po janë vejprat e Allahut. Edhe ata nuk kanë zgjedhje ose zgjedhje, ëh nuk ka zgjedhje. Xxhmit, sumica e selefit i kanë bë qafira. Do të thonë i kanë bë tekfir, sepse fjalët e xxhmitve, do të thonë shumë direkt edhe shumë dukshëm janë për gënjestrim për Kur'anin, edhe mos flasim do të thonë për hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për Gjithashtu ata me fjalët edhe besimet që ka i kanë promovu, do thot janë përgjënjështrim i drejtë për drejtë i fjalëve të Allahut në Koran. Prandaj, Imam Bukhari, Rahimahullah, në librin e ti, Khalku efejali l'Ibad, Al do më thanë se veprat e njerëzve janë të, jan të kryuera, kështu është titulli librit. Në këtë librë ka thanë, Inni la estejhilu mella ju kafiruhum. Duhë më thanë, une më ndojë se aji që nuk thotë për gjëhmi të se janë kafira, aji është i një randë. Illa mella ja rifu kufrahum, përveç nëse dikush nuk i di nuk i di fjal të tynë, nuk i di se qëfar kufri ata bëjnë. Për ndryshe nëse i di fjal të gjëhmive dhe nuk thu se janë kafira, më thanë, aji kete banë vetëm një i një randë. E kan qen gjithmonë të luftuam. Pra selefi dietar të përgjithësi i kanë bë qafila, sikur të them, deri sa kanë ardhur në kohën e khilafetit disa prej xhalifeve, si është do të thënë tre prej xhalifeve në realitet, al-Ma'mun, al-Mu'tasim, a dh al-Wathiq. Dëmë thënë, këta tre halife kanë qenë të cilët kanë qenë të ndikumë prej fjalëve gjëhmive, edhe i kanë detyru edhe musliman përgjësi që ta afirmojnë, dëmë thënë, këtë besim, ta pranojnë edhe ta shprejhin këtë besim. Normalisht se djetartë i kanë kundrështu këta, edhe njerëzit e, zakonisht, dëmë thënë, ata që ka e duen, që ka e duen, islamin edhe imanin, edhe në qëfëse pustetari i dëtyron në diqka, ata zdoher në bëstetën të fjala e fundit e djetarve. Dhe me që djetartë e kanë kundrështu këtë besim, edhe kanë folë se në kundrështim me Kurënin dhe Sunetin, atëherë ata i kanë i kanë persekutu dhe djetartë edhe i kanë i kanë ndëshku me ndëshki me shumë të rama deri sa shumë prej tyre ose shumica prej tyre e kanë pranu fjallën e tyre edhe kanë than si cëthojnë gjëhmit ose si cëthojnë motëzilit dëmë thanë se kurani është i kryum sëpse shumë prej tyre kanë qëndë burgosur, të rahur ose një pjesë tyre kanë qëndë kërcnum se do të rihen dëmë thanë edhe do të do të persekutohen, ma dhe të disa predjetarve dhe i kanë vra, i kanë bytë. Edhe, gjithashtu, Imam Ahmed i ka qenë, dhe më thani, Imam Ahmed i ka qenë ajë që e, derin në momentin e fundit nuk e, është dorëzhu, edhe ka qenë dru në menhegjin e penga merit sallallahu aleyhi vësallem, nuk është dorëzhu edhe pse ka qenë shumë i torturum, ndë thotë ka qenë i burgosur, ka qenë i rahur te i mase, dhe më thënë në mënyrë jashtë njerëzore, nuk po thënë në mënyrë të shë njerëzore, se ata shka e kanë rra, gjithashtu kanë qenë të shë njerëzore, mirë po atë durimin shka e ka ba, ka qenë jashtë mendimi, dhe më thënë, të njerëzve, si ka mundësi, atë shumë njerë ju me duru, gjithashtu, dhe thëtë më burgun që ka qenë, sa për, si me thënë, për, për fytyrim, Në thot, burgjet e asaj kohë nuk kanë qenë kështu sikur tash në dërtesa, në dërtume, po kanë qenë zakonisht podrumet e kalave ose gropa, në, thot, në dhe, qëka i kanë mbulu me diqka, edhe kanë nejtë aty me jave ma shumë, në dhe pa pa dil, pa pa ajer e kështu me radhë, Edhe ima Mahmedi, kod gjatë, ka nejtë, dëmë thënë, me ditë të shumëta, ka nejtë i lidhur në burg, në atë grobë, dëthetë, edhe, e, si, që, si që të regojt me një rast, kërë kanë cu të halifja, edhe a i ka kërku leje që të zgjidhë, dëmë thënë, të hiqenë prangat, të munët me falë namazin e, të plotë, pra me, me nejtë në kamë drejtë, edhe me borë uku, seshë, dhe mi pru uj, dhe të që të marrë avdes, pra, e, dit me, me radhë, nuk ka pas uj, nuk i kanë pru, asë për me pi, asë për me marrë avdes, mirë po edhe e, kod gjatë shumë ka nejtë ashtu i prangosur që s'ka mujtë me falë namazin në, në mënyrën e drejtë. Edhe, e, me gjithë ketë, nuk është dorëzu, po ka qëndru në mbrojtje në sunetit edhe në sëqarimin e devimit të Xhamive. Dhe ajo që shihet gjithashtu për jetën e tij, rahimahullahu, se e, në momentin kur e kanë prutë khalifa, pra kërkesa e parë ka qenë që e, të mundet të mu falë si duhet. Pra më morra vdese dhe mu fal i shlir për i prangave. Ë do të thotë këtë khalife prej Abbasive, Mu'ni Muhtasimi edhe uafiku e kanë i kanë sprovu muslimant shum edhe kanë fitu te këta pozite të pozit lart bidatxit të cilët pra kuptohet a shihni se gjithmonë histori kur bidatxit kanë mbritë pushtetart e i kanë dënu pra muslimantën në mënyrën më të ashpër nëse nuk e kanë pranuar mendimin e tyre mendimin e tyre e kundërta as me ehli sunnetit, të cilët kur pushtetarët janë pasues të sunnetit apo i dëgjojnë dietarët e ehli sunnetit, askush prej dietarëve nuk është i askush prej muslimanëve në përgjithësi, nuk është i dënuar për diçka, as gjithashtu prej dietarëve, përveç nëse thirr në diçka që i dëmton muslimanët përgjithësi si që është rasti kur i bëntemija dhe më thënë i bëntemija ka qenë i persekutum një periud shumë të madhe tjetës të ti me një kohë kur një pushtetar i ka dëgju fjalë të i bëntemijës edhe i ka thonë se në qëse ti mjëpë fetfa une do t'i vrasë këta kret do t'i dhe më thënë do t'i në bësë këta shkat kanë torturu ma herët kurse i bëntemija ka thonë nuk du që Shkruet në historisë e i bëntëmija i vred djetartë. Mirë po masë kësa i kohë, prapë kanë fitu ata bidat gjitë dhe prapë i bëntëmija ka qenë i burgosër dhe risa ka vdekë në burkë. Udhejtë si kryesor, ose hoxha kryesor i gjëhmive, i motezilive të sa i kohë, ka qenë Ahmed i bënebidu Ad, i cili është afru khalifës adhe, për ti, dhe më stidin do të thënë i ka detyruar muslimanët që ta pranoin mendimin e tij. Edhe i kanë si thot Imam Durbeheri, rahimallahu, do thot i kanë akuzuar ose i kanë luftuë djurmët pra, për hadithët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kanë përdor metoda të ndryshme. Kan thonë një Argument, nuk mundet mu marrë për në besim, për në akide, përveç nëse ashtë i thonë këtë ijo thubut edhe këtë ijo delale. Dhe më thonë që me qenë i prerë se është i sigurd si transmitim, edhe me qenë i prerë në kuptim. Pra, mësme pas mësme pas mundësi që mu komentu edhe në ndryshe. Dhe thotë, për me qenë i prerë se është i sigurd Është kurani, i cili është transmetuar me tawatur, edhe hadithet që janë mutawatir gjithashtu. Kurse hadithet tjera që janë që i quhen ahad, thon kanë thon ata nuk merren argument. Do të thon hadithet ahad që janë transmetuar për mëngjërami ded sallallahu alejhi vesellem me transmetim sahih, nuk merren për argument në akide. Ku smerat mendimet e atyre. Do thot Mëndimet vetë, legjika e atyne është argument për akide, kurse hadithet që janë ahad nuk janë argument. Pastaj, jovec hadithet ahad, edhe hadithet mutevatir, edhe ajetet e kuronit, gjithashtu kanë thonë, këta nuk janë kapë iut delele, dhe më thonë, nuk e kanë kuptimin e prejrë, se e kanë, dhe më thonë, kuptim të pa qartë, kështu që i kanë komentu, ata si kanë dasht, dhe më thonë, rezultati është se asë kuroni, asë suneti nuk janë argument për asë që apreja kides, përveç mendimeve dhe fjalve të tyre me logikën e tyre të prisur. Edhe, du më thënë, këtë mënyr e kanë shkatru islamin, edhe burimet e islamit, kuronin edhe sunetin, edhe e kanë ba për argument u dhe heqës, mendje në tyre të devijume, si që janë edhe për nkoën tonë E, ata që quhen El Medrasetul Aklanije, dhe më thënë shkolla logikës, a qëka më thënë, intelligences, dhe më thënë udhejtë si të tyre, e, si që janë Muhammed Abduhu, Gjemaludin El Afghani, etë të tjerë, dhe të thëtë Ghazali, etë njajshëm, dhe më thënë që e kanë vendosë këtë, ose o, janë vazhdim i këti men hegji të shpikur në atë koë, e duke thënë se hadithat e ahad nuk janë argument, kush kush kus mbetet argument, do të thotë mbetet vetëm mendja e tyra dhe fjalët e tyra. Kurse e e vërteta është se Kurani është argument, edhe Kurani është i qartë. Domethënë Allahu e ka quajt tibyan, domethënë sqarim li kulli şey, do të thotë sqarim për çdo çështje. Përvecsë asaj, gjithashtu ka thënë Allahu, "Wa nazzalna ilayka adh-dhikra" Litubej gjinë e linë nësi ma nusë zilej lejhim, dhe të të zbritëm në ty kuronin, që ti të usqerosh njerëzve se qka u shpalët atyre, ose qka u zbret. Dhe të kuroni është i qartë, edhe zdo pa qartësi që e kanë njerëzit e gjojnë në sunetin e pengamerit sallallahu aleyhi wasallem, edhe duhet të mjaftohen vetëm me atë kuptim. Edhe hadithi ahad, që transmitohet me një zinëgjirë, me një senetë, Gjithashtu është argument nëse i plotëson kushtet për qenë sahih. Dëmë thënë, është me zingjirë të panderprem, deri të pengameri sallallahu anem sëllem, i të panderprem pra me njerës të besueshëm edhe të fort në memorje, edhe nuk ka kunderthanje. Dëmë thënë, këto janë kushtet e hadithit që tjetë sahih, edhe nëse i plotëson këto kushte, dëmë thëtë, duhet të meret për argument, edhe për nakide, edhe për fik, edhe për çështje thelësore, edhe për çështje e <coughs> të degëve, domethënë për secilën çështje Kurani është argument dhe hadithe gjithashtu, një kosys domethënë, me një ran Kurani dhe Suneti, edhe ato që janë mutawatir, edhe ato që janë ahad, janë argument argumente të prera, dhe argument për këtë është gjithashtu është vet Praktika e pengamerit sallallahu alim sallem, se ka dërgu në përvendet ndryshme njerës për të amësu islamin, që kanë qenë ahad, në më thënë nga një. E ka dërgu Musa Bibën Umerin, radhjallahu anhu, në Medine, për para hiqëretit. Edhe ka dërgu Muadhi Bënë Gjabelin, edhe ka dërgu gjithashtu alion, radhjallahu anhu, në Njemen. E kështu me radhë letrat, që ka dërgu mbretërve për të i thirë në islam, po është du kanë qenë, me nga një personë, do thëtë, argumentet për këta janë të shumëta. Dhe, muslimani është i detyrum, pra besimin e vetë të ndërtoje në atë që thuhet në Kurana dhe në sunetin e pengamerit sallallahu anem sallem, ka thënë Allahu, fela wa rabbi kela juqminun, dhe më thënë jo, pashazotin tëndë, pra Allahu betohet në vetën e ti të lartësume, subhanahu wa ta'ala, thëtë ata nuk janë besimtarë. Më thëmë, pasha zotin tëndë, ata nuk janë besimtarë, përderi sa nuk të marrin ty për hatta ju hakimu kefi ma shëgja rëbejnë hum, të më thëmë, përderi sa ty nuk marrin gjukatës për mos marveshje që ka i kanë me zvete, thumë me laje gjidu fi emfusim harajem mimma këdajte, vëjusëllimu të slima, pastaj pas gjukimit tëndë, mos ndjenë asë një paknatësin vetët e tyre, të të për të Vetëm kështu janë besimtarë, për ndryse nuk janë besimtarë nëse nuk e pranojnë pra gjykimin e pengamerit sallallahu aleyhi vësallem. Kurse këta njerës për, për hapë mendimin e vetë, nuk kam mundësi kur për para vete i kanë djetartë që ka argumentojnë me librinë e allahut edhe sunetin e pengamerit sallallahu aleyhi vësallem, pra ndaj duen, duen t'i... Anullojnë këto edhe të marrin për gjykatës mendje në vetë. Kështu e refuzojnë të vërtetën edhe e promovojnë batilin, Allahu në rujtë. Ata në atë ko, Gjehmid, dhe më thanë, si, si që thët iman Berbehari, këfërru me në khalë e fërru. Se cili shka i ka kundrështu, e ka në shpalë për kafirë, sepse kam thon se kë kë kundërsojnë. Do të thon sigur e... duhet të vleje kundërtat. Do thon ata që kundërsojnë Kur'anin në Sunetin. E jo ata që kë kundërsojnë mendjet e, e disa njerëzve caktum. Do thot ai që nuk i ka pranuar kufrin e tyre, ata e kanë spall kafir. Ai që as e ka pranu <coughs> bidatën e dhaveimin e tyre, e kanë spall për kafir, kështu që i kanë detyruar njerëzit të gjithë që ta pranojn fjalën e tyre dhe më dhëbin e tyre. Për çeskak, domethën duke qenë në për, përkrahje të pushtetit, ata i kanë detyruar muslimanët, kështu që shumë prej njerëzve që kanë qenë ignorantë dhe edhe ose njerëz që s'ka skuptojnë, e kanë pranuar fjalën e tyre dhe e kanë edhe ata e kanë afirmuar të njëjtën përveç sik sam dietarve ska janë kundërvën. Ëh kështu thot Imam Berbehari, disa shumë për njerëzë i kanë kanë bërë kufër. Do të thonë se duke i detyruar njerëzit që ta pranojnë kufrin edhe ta ta thojnë atë që ata e kanë shqip. Edhe ëh sumica e umetit, ata s'ka i kanë pasur xhehnit. Janë shkatru me këta, edhe umeti është dopsu, edhe gjithashtu janë shkatru në aspektin e besimit, e, kanë dalë në kufër edhe në zëndeka, edhe shumica atyre të të kanë qenë të devijum. Kështu që janë përqa me zveti, janë bëha pikepes, edhe janë bëha ashtu si që i ka përshkryt Allahu subhanahu e taala mushrikt, ka thënë kullu hizbin, bima ledehim ferihun, dm thon se secila parti, secili grup, knejoc me atsca e ka per veti, nuk intereson e vërteta, po për e perkra edhe lufton vetem per atsca e ka grupi vet ose partia e vet. Do thon tamam se si jan patrioten per jesi. Pra iksa i ka spitu vetem ai çes i as permbajt fjalvet penga Merit sallallahu alejhi wasallam, edhe nuk e ka kundërshtuar urdhrin e penga Merit sallallahu alejhi wasallam. E vëfat imam berbehari, do të thon ai që kanë në e, e ka ka qenë i qëndruesëm në fjalët e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem dhe urdhrat e tij, si dhe urdhrat e sahabeve. Thëna, e, në, më do thon ë në përgjithësi, do thotë çka e ka pasur sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem edhe rrugën e sahabeve, pikërisht si ka thon pejgamberi sallallahu alejhi vesellem se grupi i shpëtuum janë ata, të cilët e ndjekin atë që e ka mundsë dhe sahabët e mi. Dëmë thënë, vëdëm ata janë të shpëtuarit. Pas të e ka thënë, u elem ju khëtë të eha dhe minhëm, pra nuk e ka, ka logarit nga bim asë njërin prej sahabëve. Me sigurie ka përqilim se i ka respektu sahabët, edhe ka, dëmë thënë, a njëri që i respektuon sahabët, edhe ka mëndim të mirë, edhe në përgjësi me rrugën e sahabëve është i pajtumë. Zdo të thëtë se se cili individ prej sahabëve, nuk ka gabu. Nuk ë, do të them nuk ka njëri të pagabushur përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse pas tij, do të them secili njeri gabon. Nuk ka ë askush çofta spërri sahabëve më të mëdhej ose dikush më von, nuk është i shenjt për neve dhe nuk ka fjala ti, e tij, do të thot argument i pagabueshëm. Në qoftë Në qofë se fjallë të sahabëve janë pajtim me kuronën e sunetin, atëherë janë, janë, ose janë shpjegim të kuronën e sunetit, atëherë kuptohet se janë të pranueshme. Por në qofë se fjallë e ndë njerit prej sahabëve, e kundrështon fjallën e pengamerit, sallallahu anë i më sëllim, ose kuptimin e dukshëm të ajetit, atëherë fjallë e ti si zdo njerë tjetër dhëtë të, të refuzohet. Vëtëm fjallë e pengamerit, sallallahu anë i më sëllim, Mirë po, për sahabët, vlenë, kuptohet masi Allahu i ka lëfdu, edhe për nga meri sallallahu a.s.m. Në gjithashtu i ka lëfdu, kuptohet që ata me mendimet edhe fjalë qëka i kanë thonë e kanë pasë për qëllim kënatsin e Allahut. Edhe për ata vlenë, ajo fjalë qëka ka thonë për nga meri sallallahu a.s.m. i dhe qëtehet e lë hakim, në më thonë kër mundohet djetari ose njëri ju i menqur, që ta gjeje e hakun nëse e qillon ka dy spërblime nëse ka bon ka një spërblim prandaj nëse diçka sahabët nuk kanë pas pajtim mes veti ne vlerësojm pra sipas argumenteve të Kuranit dhe të Sunetit se e, ata janë ose dikush njëna palën sot me dy spërblime njëna me një spërblim do thot nuk ka dikush që ka dashur të kundërshtoj rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam E, pra ata e kanë pasu pa asë një përjashtim kuronin edhe sunetin përveç nëse nuk ju kam rin dhe një argument si që është rasti për haqjin temetur du më thë njeri për tri lojeve të haqjit pengamiri salallohonim sëllim e ka ban një tjetër loj që është kiran du më thë në ka marr kurbanin me veti mirë po kur kam rin meke ka thanë, sikur të kisha ditë ma herët, dhe më thënë, këtë shka e pasë ma vonë, nuk do të kisha marë kurbanin me veti dhe do të kisha bëhë këtë umre, pas të të më thënë, që do të thëtë, do të kisha bëhë haqë të me të tu. Edhe kush nuk ka pasë kurbanin me veti, për nga meri se dhe lo nësemi ka urdhru, sahabët, do të thëtë, që ta ndrojnë një jetin, edhe, edhe pse kanë bëhë, do të thëtë, në mikat për ha i ka urdhru që të bëjnë umrën edhe dalin prej hramit. Pastaj, kërë dhvije kohë për haqë, të bëjnë edhe haqën. Kjo është haqë të me të tu. Dhe më thënë, kjët e ka thonë për nga meri sallallahu anin sëllim. Mirë po, kjo fjarë nuk, nuk i kam ri e bubekrit edhe omerit. Edhe ata e kanë ditë haqën si e ka bërë për nga meri sallallahu anin sëllim. Nuk e kanë ditë se ka urdhru për nga meri sallallahu anin sëllim që me Pra ndaj e kanë më hu. Kurse Abdullah ibn Abbas i, radhi Allahu anë huma, e ka të gjupë nga Merin së lëdhansëm, edhe ka të regu fjallën e ti. Njerëzit kanë thonë, po e bubekri, po thotë kështu, po thotë Omeri kështu, atëherë e ka thonë Abdullah ibn Abbas i një fjallë madhështore, që ka duhet me qenë baze më nhegjit. Kanë thonë, ka thonë, kanë frikë se dhëtë ju bjenë qjellë, dhëtë ju bjenë gurë prej qjellit, c Penga Meri s.a.s, kurse ju thoni, ka thonë Ebu Bekri, ka thonë Meri. Dë thotë në qëfë se shihët se fjale adikujt prej sahabeve, pra duke fillu prej Ebu Bekrit, rrëdhe Allahonu, edhe se cili tjetër, pasti, pra në qëfë se shihët se bje në kundrëshim me fjale në Penga Meri s.a.s, atërre nuk ka dyshim se e, përparsi, <coughs> ose nuk flitet për përparsi, po, aj që është bazë, është e, Kurani dhe Suneti. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa me khtelëftum fiihimin shejin, fe hukmuhu ila Allah, dëmë thënë se cilën qështje, për cilën jeni në mos pajtim, gjykim i sajë është të Allahu. Gjithashtu ka thënë, fejnë të nazatum fi shejin, fe ruduhu ila Allahi wa Rasulihi, nëse nuk pajtojni për diçka, atër e këtheun i te, Allahu dhe i dërguar i ti, dhe ajetet, dëmë thënë, shumë ta që jetë regojnë këtë ku edhe për të cilën nuk kemi dyshim se baza është Kurani dhe Suneti, edhe si secili si që pajtohet, do të thënë fjala e tij pajtohet me Kuranin dhe Sunetin është i pranueshëm, anë çonse diku se kundërshton Kuranin ose Sunetin, nuk është i pranueshëm pa marr parasysh ku sot stai. Do thënë nuk ka rëndësi madhështia e personit nëse ai e kundërshton fjalën e Allahut ose fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Këtu ku ka thënë autori, rahim e Allah, ulem ju khëtti ahad e min hum, të më thënë nuk e nëzirë në gabim asë njërin prej sahabeve, ndosëta, nëse e ka përqilim se asë njëherë mos me lëgarit të gabim sahabet, atërës, kjo fjallës të gabim. Pra, sahabet në përgjithsi si gjenerat, të rruga e tyre, është të sakt 100%, kurse <coughs> e, individet e sahabeve të më thamë nuk kanë qenë gjithdishëm ka pas diçka që aty në nuk ju ka mëri kështu që aj që e ka dit është argument ndaj ati që nuk e ka dit edhe e, gjukim ose gjuk, gjukatës ashtë vetëm fjale Allah dhe dhe fjale e pëngamerit sallallahu aleyhi sallam pas taj ka thamë Autori Rahim e Hullaj gjithashtu, dhe që mësë më i te kalu fjallët e sahabëve, si që fa njësoj, është përqyllim, mësë më me kalu për anë menhegjin e sahabëve, mësë me më lënë menhegjin e sahabëve më marë tjetër, anë që është përqyllim për individet, vlenë, dhe më thënë, e, kështu, si që uskjaru ma herëtë se kapja për rrugën e sahabeve është shkak për shpëtim, si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, setaftariqu hadihi al-umma ila 73 firqa, do thonë kjo umme do përçohet në 73 grupe, kullaha fi an-nari illa wahida, të gjithë janë në xhehenem përveç njënit. Kan thënë sahabët ku është ai grupi i dërgori i Allahut, ka thënë men kana ala ma ana alayhi wa ashabi Më thanaj që e ndjek rrugën, të cilën e ndjek i unë me sahabët e mi. Dhe të kjo është rruga që është obligim me ndjek. E, edhe sahabët, gjithashtu Allahu, sahabët edhe besimtarën për gjithësi që e marin besimin e tine, kur flasim për besim, për akide, për qëfar që ështëje bëhet fjarë, për që ështëje të gajbitë dmthën për çështje që nuk mundsiën me sy ose të perceptohen me sqisa. Ato janë çështje për të cilat ne e marrim ë informatin, dmthënë si se argumentin vetëm prej Allahut subhanahu wa taala, i cili është i gjithdijshëm për kainin edhe për të dukshmen. ë Prandaj njeriu nuk njeriu nuk lejohet ta lër fjalën e Allahut në këtë çështje edhe tamam për gjykatës dikan tjetër çka nuk e di ghaibin. Prandaj Allahu besimtarët e Allah Besimtar të mirë si i ka përshkruajtur në surën Al-Baqara alif lam mim, "Zalika al-kitabu la rayba fihi", do thënë ky është libri me të cilin nuk ka dyshim, huda lilmuttaqin, ashtuzim për kë? Për devotsmit, ose për ata që i ruhen dënimit të Allahut. Ku janë ata? Ku janë devotsmit? Thënë, nuk janë se cili shka pretendon Por, si ka përshkrujt Allahu, e ledhine Ju minune bil gajbi Ata të cilët i besojnë gajbit Wa ju qimun e salate Wa mimma razaknahum ju mfikun Edhe që kryin namazin Plot, në formën Më të plot Edhe japin pre asaj që ne U kemi dhanë <coughs> E japin zekatin Edhe gjithashtu sadakat pre asaj që ka Allahu i ka furnizu. Vë allëzine juqminune bima unzile i lejke, dhëmë thënë ata të cilët e besojnë atë që të ka zbritur ty, vë ma unzile minë qablik, edhe atë që të zbritur parateje, vë bilë akhirati hum juqinun, edhe që janë të bindur për akhiratin. Dhëmë thënë këta janë cilësit e njerëzve të devotsëm, që ka i besojnë fjales Allahut edhe fjales së pëngë amirit sallallahu aleyhi wasallem ë Prandaj për ato tema, si ka thënë autori rahimallahu wasi'ahu, ma wasi'ahum, do të thonë për ato tema s'ka nuk kanë folë sahabët që kanë hesht, meqenëse ata e kanë pas lejuemë që mos të flasin për ato. Atëherë edhe për neve është e lejuemë edhe mjaftueshme që të heshtim. Do të thonë ë për ato s'ka ka folë A, për ato që ka në ka të regu Allahun, Kuran, për ato që ka në ka të regu për nga Meri sallallahu a sallem, edhe komentimet që ka në bësë sahabët, të njajta ti themi ne. Ata që ka në heshtë, ne nuk kemi dëtyrum të flasim. Pasi ata ka në heshtë, kemi e, kemi mundësi edhe ne të heshtim. E, përket, me këtë fjalë, gjithashtu, <coughs> ka ndodhë një ndodhi interesante e, me Imam Ahmedin. Përket, që të regonë se, kure kanë prute khalifja, një mamë Ahmedin, edhe ka qenë aty prezent Ahmed ibn Evidu Ad. E, mirë emri ti e ka të regu këtu Shekh Rabia, Ebu Abderrahman, më thëllë, emri transmituesit. Thotë se kur e, ka ardhë kjo fitnja e, për me thonë se kurani është i kryum në e, khilafetin e wathikut thotë e, e kanë pru Ahmed i ben e... ka ardhë Ahmed i ben e biduat një sheikh prejshamit e edhe ather e ka e kanë prur Imam Ahmed ibn Hamdelin do thot të te khalifja edhe kur e ka pa Imam Ahmedi gjendjen e kur e ka pa khalifi khalifja gjendjen e Imam Ahmedit do thot i, i ka hart kes do të thon ka dije keqardje për të edhe është zbut do të thon ndaj tij edhe ka afrua sër sa këtu nuk përmendet në ke transmetim nën transmetim tjetër tregohet se ka lip ima Mahmedi, të t'i bin ujë edhe t'a lirojnë prej, pr prej prangave, edhe ajme njerë ka urdhru që t'i sielin ujë edhe, ka marr avdes, ka fal dyre kjate, dhe më thënë mas një kohet gjatë që s'ka mund mu fal drejtë, edhe i ka thënë Khalif Jao Shejf, i ka thënë ima Mahmedi, kështë i bën e bidu ad, do me, me debatu me ty, debato me ta, i ka thon e, Imam Muhammedi ya ja, amira almu'minin, qepris besimtarve, i ibn Abduadi nuk ka mundësi me debatu me mua. Është i dobët, do të thonë edhe është i vogël për me debatu me mua. Ather Xhalifia Wathiq është është i dhru, som. Edhe çat butsin që e ka treguar në fillim është kthy prap në ashpërsi dhe vrazësi. Edhe i ka thonë si i bën e biduadi nuk është i forët me debatu me ty e, Ka thonë imam Ahmedi Mosu është qëtëso o prisi besimtarve Por lejom tja për ashtroj do pëjtje Edhe do të asho është du më thonë se nuk ka mund si i me debatu me mu e, Atëher i ka thonë imam Ahmedi O i bën e biduadi Kjo për të cilën ti i thret njerëzit e, Jo i ka thonë qka është ajo Shka ti i thret njerëzit Ka than që të thonë se kurani është i kryjum Sëpse zdojgja përveç Allahut është e kryjume Atëheri ma Mahmedi ka than I është drejtu khalifës O prisi besimtarve Nëse ka mundësi e, Shënoj këto, shka i thot ky Dëmë than se i thirë njerëzit Pra me than që kurani është i kryjum Atëheri ka than khalifja Po Ka than një ma Mahmedi O, i bën e biduad, atëherë të regom ti kjo, kjo fjalë për cilë një thret njerëzit. A është obligim edhe është piesë fejës dhe, dhe apo nuk ka mundësi mu plëcu feja për vetë se me kitë fjalë. A i ka thonë po, i bën e biduadi. Atëherë i ma Mahmedi ka thonë, atëherë të regomë kur pengameri sallallahu anin sëllim është dërgu të robrit e Allahut a ka msef diska prej fejtë Allahut, prej asaj që e ka urdhru Allahu në fejnë e ti, a i ka thonë jo, i bënë e biduadi. Atherë ka thonë i ma Mahmedi, atherë për nga meri salatën se ma i ka thirë njerëzit në këtë qështjes ka pojë thretë ti, edhe i bënë e biduadi ka heshtë. Dhe më thonë i ka thonë njerë, që ka i thretë, ka thonë i thrasë për me thonë se kur anë e shtë i kryumë. I ka thonë, a është kjo obligimë, A vëmë spiase fes? Ka thon po. I ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a kamse di ska prej fes kur e ka dërguar Allahu? Ai ka thon jo. Ka thon atëra e ka thirr për këtë, me thon që Kurani është i krijuar dhe ka hesht. Atëherë Imam Ahmedi është thëgë ka wathiku dhe i ka thon opri besimtarve, a është një kjo, do të thon një ku nuk di ti më për nuk mundi ti më përgjigj. Ka thon Khalifja për, një, atëherë jështë drejtu ati prapë, i ka thonë, o, oh, Ahmed, së dhe aj Ahmed, i bënebiduad, ka thonë të rego, kur Allahu e ka zbritë Kuranin, edhe ka thonë, el jome e këmëltu lëkum dinekum, wa e të mëntu alejkum niqme ti, wa radhi të lëkum në islam e dina, dhe të sotë e, sot e plëtsova fenë për ju, edhe e për sosa dhuntin ti mënda jusë, dhe jam i kënaqur se Islami ti e të feja juaj. A ka qenë, do të them, a e ka thon Allahu të vërtetën se me të vërtetë e ka plotsuar fejen e tij apo ti e, e ti e thotë të vërtetën kur thosë nuk nuk ka qenë plot feja e tij. Ëh, edhe ti thosë feja nuk mundet më u plotsu për vetë se, do të them, nuk mundet më u plotsu pa e thon këtë mendimin tënd. Dhe vaj ka hesht, nuk ka nuk ka më të më përgjigj. Ka thënë Muhammedi prisi në thënë o prisi besimtarve, dy, ka thonë u athiku, dy. Atare, ka thonë imam Ahmedi, o Ahmed, në trego për këtë mendimin të antë, këtë fjallën të antë, a e ka ditë për nga meri sallallahu enë sëllem, apo nuk e ka ditë, ka thonë i bën e biduat, e ka ditë. Atëher, imam Ahmedi ka thonë, a i kathir njerëzit që ta thonë këta, i bën e biduat, ka heshtë. Atëher i ka than Imam Ahmeti Trid, më than, Prisit. Pas ta i ka than, mësë i pënga Meri S.A.M. nuk i ka thyr, edhe pse i ka dit, si, si që për pretendon ti, e, nuk ka kërkuaj prejumejtit vet që ta than këtë fjal. A po. i ka than, po. Atëher i ka than Imam Ahmeti, edhe gjithashtu kjo, ka qene lejume për Rebu Bekrin, Omerin, Osmanin edhe Alion, që mësë ta than këtë fjal, ka thonë i bënebiduat, po, atëherë është këthi, ja ka këthi shpinën, dhe më thonë, ati, edhe është këthi ka khalifja, i ka thonë o prisi besimtarëve, unë e të thashtin fillim se Ahmed i bënebiduat, nuk, nuk është, pra është i vogël, edhe është i pa fuqishëm që të debatoj me mu. Dhe i ka thonë, nëse, nëse ti, juthu njerëzve se nuk kanë të drejt të heshtin, këtë fjalë qëka e ka hesht për nga Meri s.a.s. edhe e kanë hesht e bubekri Omeri Othmani edhe Aliju radhiallahu anhum, të gjithë dhe më thënë pas ti, atëherë Allahu mësë dhasht rrugdalje, edhe mësë i dhasht rrugdalje ati që nuk e ndjenë dhe më thënë gjersi atë ku këta kanë pas gjersi. Atëherë ka thënë khalifja, po me vërtet nëse ne, nëse ne nuk kemi drejtë heshtin për atë që kanë hesht këta, do thot Peygamberi sallallahu alajhi wasallam dhe halifët e drejtë, ather Allahu mos i dha shtrugdalin atij që nuk jia lejon vetes këta. ë Ather i ka thon halifia Imam Ahmed i i ka thon s'ka do të thot se je i lir. Ather Imam Ahmed i ka marr prangat, me të cilat ka xeni prangosur edhe ka dashtë një morë me veti. Khalifja i ka thonë, ku do mi cu? Ka thonë, një mamahmejdi, une kam ndërmend, që kur të vdes, ti urdhroj ata që ka do të më qefinosin, të mi i vendosin prangat, si i kam pasë në burg, edhe kur dalë për para Allahut, dhe më thonë, që ti thëmë, Allahut, pyte kitë zullumqar, pse më ka prangos, edhe pse më ka tërturu, dhe më thonë, për për këtë çështje. Edhe pse ma ka shqetësuar, ma ka trishtuar, do të thotë, ma ka tmerruar familjen edhe fëmijët e mi pa të drejtë. A ka qenë, a e kam pasur ne, do të thonë, a e kam merituar këtë apo jo? Ather edhe Imam Ahmëdi ka qarë gjithë, ka qaritur, por e, gjithashtu edhe Halifja edhe kretata që kanë qenë prezente aty. Ather Halifja i ka thon Imam Ahmedit që t'ja boje halal, do të thonë edhe t'ja falë ato s'ka i kanë dorë, edhe Imam Ahmedi ka thonë wallahi ya ja, emirul mu'minin, do të thonë pashallahu në prijes i besimtarve, unë aty të kam falë edhe të kam do të thonë ti kam falë këtë ato ç'ka më ke, po bon prej ditës së parë si respekt ndaj pejgamberit sallallahu alejhi wasallam sepse ti je prej familjes së tij. Ë do thotë kjo ky ka qenë qëndrimi i Imam Ahmedit Edhe kjo ndoshta kete ka përqilim autori Rahimahullah kur ka than se me pas, du më than me pas, se cili ka, ka drejt ose e ka obligim, du më than me hesht për ato për të cilat ka hesht për nga meri sallallanën sëllim edhe sahabëve, edhe sahabët. Edhe ma në fund thot se e, duhet, du më than me prej atyre të shpëtumve, prej cilësive që ka i përmenjë, Në është edhe mi pasu sahabët, nga thamë. Mirë po e ka përdojë termin të klidë, edhe kjo është si term pak ma problematikë. Mirë po kur bëjën të fjalë për qështjet e akides, dëmë thonë aty ka të klidë. Pra pasim pa diskutimë. Dëmë thonë, komentimet e sahabëve në lidhje me qështjet e akides, pra komentimet e ajeteve dhe haditheve që ka kanë bojnë me qështje dhe gabit, duhet mi pasu pa diskutim. Jo, mi me, du më than, me qeni dyshimt në këtë qështje. Mirë po ma mirë është mu përmen fjala i të tibëa, që du më than pasim, pra pasim i sakt. Se Allah subhanahu wa taala e ka përmend kët term, ka thën ittabi'u ma unzileyla jaikum mir rabbikum, do thot pasojeni atë që ju ka zbritjuve prej Zotit tu, prej Zotit tuaj. Po ashtu ka thën ittabi ma uhia ilaika mir rabbik, pasojat që të spallë ti prej Zotit tënd. Ë po ashtu ka thën Allahu, para to sky understand rrugën e sahabeve, ka thën وَمَن يُسَاقِقُهُ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى دُم ثان ai që kundërshton të dërguarin pasi i është bërë i qartë udhëzimi, we yatbi ghaira sabilil mu'minin, edhe ndjek rrugë tjetër nga rruga e besimtarve, që janë për çellim sahabet, nu'lihi ma tawalla, dëm thonë ja japim atë çka e ka zgjedh ose e ka marr, we nuslihi jahannam, edhe e hedhim në xehannam, wa sa'at masira, edhe sa vend i keq është. Ai Dhe të taj që ka kundrështon në rrugën e sahabëve e ka këtë përfundim, e ka gjëhenimin, Allah në rrujtë prej ti, kurse shpëtimi është në pasimin e sunetit për nga merit sallallam sallim dhe rrugës e sahabëve, duke kërku strehim të Allahu i lartësum, duke kërku shpëtimin dhe mbrojtjen prej zjarit, duke kërku vetëm të Allahu, por duke hec këtë rrugë dhe më thëmë me kapjet fort pas kuramit, sunetit edhe rrugës sahabëve. Allahu në dhash sukses dhe në përforcoft në pasimin e librit Allahut dhe sunetit për nga merit sallallahu në sëllim, dhe rrugës që kanë pas sahabët, njërzit e mirë, dhe në dhash të kuptim të drejt në fej, Allahu është gjithë dëgjuësi dhe i fuqishmi për ta kryjë këta në. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alameen